а фізичне винищення противника. Тому я приготував поки що для сходу свої загони мертвої голови і дав їм наказ посилати на смерть без жалю і милосердя всіх чоловіків, жінок і дітей, поляків за походженням, які розмовляють польською мовою. Тільки таким чином ми здобудемо життєвий простір, який нам потрібен. Януш Гумковський, Казімір Ліщинський Польща во время Гітлеровської окупації Варшава, видавництво «Полонія», 1961 рік, сторінка 68. Багато документів і табірних споруд уціліло. У музеї Росвєнців ми бачили експонати, фотографії, які холодили душу. У таборі систематично проводились досліди над людьми. В'язню опускали у крижану воду, щоб визначити, скільки часу людський організм може прожити в таких умовах. Проводились досліди з отруєними кулями, заразними хворобами, досліди по стерилізації чоловіків і жінок. Як і де загинула наша Ганка? Легкою смертю в Освєнцинській бані? В експериментальному блоці, в камері катувань? Пріз які муки пройшов цією просякнутою кров'ю землею наш друг і побратим Міхал Рубль? Особисто я зобов'язаний йому своїм життям. До підніжжя урни з прахом багатьох жертв освінців, ми поклали букет троянд, червоних як кров ганки і татуся. Мертві живуть, якщо живі їх пам'ятають. Листи і зустрічі Що й казати, одержувати листи від хороших людей завжди приємно. Та коли після телепередач і виступу Комсомольської правди листоноша став приносити листи пачками, я розгубився. Адже кожен адресат чекав моєї відповіді. І я сказав собі, «Ти ж учитель, а який учитель не радий запитанням? Перед тобою аудиторія. Хай незвичайно. Хай розпростерлася вона від Владивостока до Будапешта і Софії, від Петрозаводська до Ужгорода і Кракова. Згадав село веселе, перших своїх учнів, уявив задумливі, допитливі очі дітей. Задля такої аудиторії не шкода і засидітись допізно. Цією книгою я і спробував, а як вийшло судити читачам, відповісти численним авторам листів на запитання, адресовані безпосередньо мені, колишньому військовому розвідникові голосу. І все ж розмова залишилася незакінченою. Не всі відповіді вклалися у рядки документальної повісті – Є листи цікаві самі по собі, за ними людські долі. Кінець робочого дня. Виходять останні відвідочі. Порожніє наш посвітянський вулик. Сьогодні немає засідань, зустрічей, ми залишаємось самі. Я і моя аудиторія, мої невидимі, незнайомі кореспонденти. Я знаю, з багатьма подружуся, багато хто стане для мене близьким, рідним, які вражаючі долі часом таять аркушики, наспіх вирвані з учнівського зошита. Пишу вам з Ростова донька солдата, який загинув у Вітчизняній війні, Варфоломеєва Лідія Яківна. Загинув мій батько Яків Федорович на Курській дузі і похований у місті Курську, воїнське кладовище, могила номер 133 І ще загинули у цій війні усі брати батька Григорії, Кирило, Іван, Микола. Загинув і мамин брат, безвісти пропалий Анатолій Хмарський. А мій рідний брат Олександр Якович повернувся, але незабаром помер від ран. Ліді було всього 10 років, коли почалась війна. Я бачила, як фашисти мучили, вбивали людей. П'ять фронтових поїздок, шість похоронених зберігається у домі Вархоломєєвих. Гори, Тяжкі втрати не зломили Варфоломеєвих, ще більше зблизили з людьми, з великою радянською сім'єю. Звідси радість за живих розвідників з групи Голос і бажання виростити сина справжнім патріотом, виховую сина. Він уже має прописне свідоцтво, вже, по суті, солдат. Як я хочу, щоб мій син ніколи не знав цих жахів війни. Але якщо доведеться захищати нашу любиму вітчизну, щоб був мій син таким же, як Олексій Шаповалов, як Юзеф Зайер, як Ася Жукова, сміливим, чесним, справжньою людиною. Я відповів Лідії Яківні і отримав від неї ще один лист. 1 травня їздила у місто Герой Волгоград.